Bon dia, Berguedà, al 90.6, Ràdio Pinsenia. I bé, comença la setmana tràgica. Si estàs en directe escoltant-nos, és dijous 14 de maig, quan són les 10 del matí, al nostre estudi. Si no és que estàs escoltant, la nostra repetició. Fins ara. gris i aquell marró I de seguida ja t'han canviat de pis. No cal dutar que no és parlant, si no em gaià que tot anirà canviant. Ot juguen tots o estripem la baralla. Potig el que calla o el uull que palla. Ot juguen tots o estripem la baralla.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 si no em que tot anirà canviant. O juguen tots o ho esripm la paralla. Potig el que calla, o a l uull que falla. O juguen tots ho esripm la paralla. Potig el que calla, o l'ull que falla, aabja per on queden més coses dins juguen tots ho esripm la baralla Poig el que calla oú te palla O juguen tots ho la baralla Poig el que calla oú te palla O juguen tots ho la baralla Poig que calla o Doncs amb la gola seca de l'Ovidi comencem aquest programa d'avui, o la de nou, aquest és el nostre segon programa. I bé, un programa doncs, que intentem doncs, fer el, una mica més llarg que, que l'anterior programa que fèiem abans, i amb un format doncs, molt més ampli, donant doncs, un ventall una mica més gran doncs, a totes les, les possibilitats doncs, que ens dona doncs, aquest magnífic estudi. bé. I comencem doncs, ja aquest, aquest programa, doncs, comencem parlant per les notícies locals i aquest cop doncs, comencem parlant d'un cas d'agressió a del territori, que ja fa dies que se'n parla, però bueno, avui en parlem perquè ja només falta el, el POM, estem parlant de Gòssol, només falta el POM, el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal es, que es comença a construir la planta embotelladora d'aigua que pretenen fer doncs, en, aquesta, en aquesta vila es necessita aquesta aprovació per començar a construir l'espai que se'n diu del Clot del Puig. Aquest projecte representa una inversió milionària a la zona per part de l'empresa que ho gestiona, Covega, però també suposa un gran impacte i una agressió important al nostre territori, una altra com més. i Perdona, bon dia Jordi, avui estem amb el... Bon dia, bon dia. Bon dia. Sí, sobre aquest tema, jo volia comentar mm -hmm. diverses coses. Primer, està pendent de l'aprovació del POUM. L'aprovació del POM que es farà eh, precisament per poder implantar aquesta planta, aquesta planta embotelladora d'aigua, i les polítiques urbanístiques. Una altra vegada, el servei del capital, i en el cas de Gòsol, doncs es veu clar sigui fent un pont, sigui fent una requalificació a gust i a mesura, etc. Està clar i queda clar que les polítiques urbanístiques segueixen aquest ritme i aquest camí, el dels interessos empresarials. Per altra banda, es parla de 20 llocs de treball que donaria lloc a aquesta planta embotelladora. Bé, són els llocs de treball que s'ofereixen a priori i quan el negoci no funciona també, són els mateixos llocs de treball que acaben desapareixent. Tenim experiències a Berga per exemple, uh -huh. el polígon industrial per no gaire, anar gaire lluny en què es donen totes les facilitats amb l'excusa dels jocs de treball que donarà, que donaran aquestes inversions empresarials però evidentment els jocs de treball són l'últim que compta quan les coses no van com no generen els, bé, els beneficis que, que a priori es busquen. Uh -huh. Després també es parla de 30 propietaris que són els que bueno, s'haurien de vendre els seus terrenys per, per tirar endavant doncs, aquesta planta. doncs També podríem buscar pels interessos que hi ha entre aquests 30 propietaris i preguntar-li a l'alcalde convergent tan interessat amb aquest negoci a veure si ell en té d'interessos allà dintre. Mm -hmm. Molt bé, i ara passem de notícia i parlem d'una altra notícia que vam parlar la setmana passada i és que continua la preocupació pels atacs dels voltors al Bergadà i és que s'ha tornat a produir un altre cas aquest cop amb un major segons les parts implicades són uns animals bastant grossos i que quan ataquen ho faran un grup bastant nombrós uns fets que segons diuen els testimonis doncs, impressionen una mica poca broma eh, amb els voltors d'aquí del Berguedà, companys. Poca broma. Ja poca... parlàvem la setmana passada de les diferents classes de voltors que podem trobar al Berguedà. Està clar. I parlant de voltors, també parlem dels, dels freres del convent de, de Sant Francesc, per oi exemple, que sí, Jordi? Per exemple, un altre tipus de voltors. En aquest cas, jo no conec els frares i no entraré personalment a criticar-los, però en tot cas, amb l'església hem topat una altra vegada. I cal dir doncs, que si s'apuntava recentment que Sant Francesc tenia els dies comptats, ara resulta que no, que aguanta, resisteix, i dels dos freres que hi ha, doncs, se n'incorporarà un de més per poder seguir tirant endavant el no sé què es fa allà dintre exactament, però bé, el que es faci allà dintre. Cal dir que també llegim a la premsa local que les entitats veïnals se n'alegren. Bé, doncs, lo de sempre, les entitats veïnals qui són aquí representen, parlen de la Roser Ferrar només. Mm. A qui queda. Jo un tema també bastant important eh, en tot aquest debat i és que també, segons la premsa local es posa, es posa fi al debat de la de l'escola, la ubicació de l'escola municipal de música de Berga, ja que s'estudiava la possibilitat doncs, que aquest espai en eh, esa Sant Francesc, però Clar, en un suposat abandonament doncs, dels, fra dels frares del, doncs, del lloc que estan ocupats. I aixís doncs, esia eh, es o si sigui, es complementaria l'escola professional que actualment hi és amb l'Escola Municipal de Música de Berga. Eh, total, eh, es queden, segons diuen els frares i llavors ens manifesten doncs, que no hi ha espai doncs, per, per tenir tots allà per estat tots allà. No? Sempre estem convençuts que els molts usos que es podrien donar a tot aquesta, a aquest terreny i aquesta infraestructura seran molt més profitosos que no el que tenen actualment l'Església. Siguin escoles de música, siguin escoles tècniques, professionals, o sigui el que sigui un casal de joves, una sala de concerts, el que calgui allà dintre, però el que es fa actualment no ens sembla per res interessant ni profitós socialment. I seguint amb aquesta línia... Últimament hi ha una ofensiva pel sembla nacional catòlica a Berga amb la complicitat de, sobretot del sector més convergent i demòcrata cristia de la ciutat i llegim també que Berga recupera una antiga placa dedicada a la Verge de Caral a la plaça Sant Pere doncs, per si no en teníem prou amb un ajuntament presidit per una gran creu, per una plaça on ja tenim allà no sé quin tipus de personatge religiós, catòlic, doncs ara tindrem també una placa que fa referència a la coronació... Mm, mossèn, comelles, mossèn Comelles. Aquest, mm. molt bé. Doncs si no en teníem prou amb aquest mossèn Comelles i amb aquella creu que presideix la sala de plens, ara a la plaça Sant Pere trobarem una placa dedicada a la coronació canònica al 1916. Doncs molt bé. I sabeu qui, a què refereix aquesta coronació canònica? I qui la paga, Jordi? Perdona. Es veu que la paguen veïns... Eh... Entitats, associacions, veïnals, no? No, veïns, veïns individuals, un mm -hmm. grup de veïns, entre els quals podem imaginar que hi ha un tal Roger Cortina, mm -hmm. que, segons ens diu el Roger Cortina, també a través dels pamfletos burgesos comarcals, mm -hmm. Diguem, Ràdio Berga, Barga d'Actual o el que calgui, doncs diu el Roger Cortina... El propietari de l'immoble va ser un dels que més va lamentar la seva des desaparició de la placa de l'immoble actual on on s'hi posarà, que és que la Maria Francesca. I també cal dir que anteriorment la placa estava ubicada a casa de la família Ferguei. Em sona d'algú aquest nom. Mm -hmm. A mi també em sona d'algú. Crec que és la casa que hi ha a l'ortopèdia, aquella casa on hi ha una pancarta també, no? és aquella mateixa. Exacte. Mm -hmm. sí. Bé, doncs això, l'ofensiva nacional catòlica de la Berga més rància eh, i ens diuen que els veïns ja tenen els diners per pagar-la. Bé, doncs quina gran despesa, ja veurem quina placa. En tot cas, més simbologia religiosa, per si no hi havia prou, amb tot plegat, amb el so de les campanes que no deixen d'emprenyar cap hora del dia, etc etc. Molt bé, doncs fem un tallet i ja passem a les notícies d'ambit nacional, eh, companys? venga fins ara. Fins ara. Gris. I marró. Doncs bé, passem ja cap a les notícies nacionals que tenim per aquí, companys, que hem aconseguit portar avui els nostres, els nostres estudis. Bé, doncs així com a notícies nacionals, mundials, intergalàctiques, eh, tenim que els antiavalots continuaran sense du visible la identificació quan portin l'harmilla. Bé, resulta que la, des de la Consellària d'Interior es va intentar, i més després de les darreres polèmiques, que els Mossos haguessin d'assumir les seves responsabilitats en les seves intervencions en, bé, doncs en manifestacions i altres incidents. I per tot això, doncs, eh, un nou reglament exigia doncs, això, eh, la identificació visible de, dels Mossos d'Esquadra. Doncs, pel que sabem ara, la cosa no, no tirarà endavant i suposem que són per les pressions internes que pot haver-hi dintre de, dels Mossos per tant, eh, ara l'excusa és que sempre que els mossos portin l'armilla antitraumes i antibales, és a dir, sempre que actuen com a antidisturbis, donc aquesta placa no serà obligatòria amb no sabem ben bé quina excusa. Doncs això els antiavaots com els que van atacar a Bolonya, seguiran sense punt fotre cops de borra sense ser identificats. Molt bé, uh, que més? més coses tenim per aquí? És es que cara, Tens Jo vull la parla, paraula vale, jo vull parlar. Amic Joan Saura si realment volem que els se'ls hi vegui el número, una idea que lanço des d'aquí és fotre'ls un número ben gran al casco. Molt bé I així podran portar l'armilla alegrement. No és tan difícil oi? No és tan difícil. Si hi ha voluntat política, doncs jo tinc una altra notícia nacional internacional. Molt bé, molt bé continua, Jordi. Però tornem a Gòssol. Tornem a Gòssol. Tornem a l'embotelladora. Molt bé, recapitulem. Sí, perquè... Abans parlàvem de la, de la planta embotelladora d'aigua, no? doncs doncs que estava pendent tot d'edificar del, del POM, del, del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. Bé, bé, continuem. Només se m'ha escapat que si abandonem una mica l'interès local d'aquesta notícia, també cal reflexionar una mica sobre el paper que té l'aigua en aquest nou ordre mundial, amb aquesta crisi energètica que està a punt d'arribar, en què es parla de l'or blau. No? En... Bé, en aquest sentit cal dir que l'empresa Covega, que és la distribuïdora de la Coca-Cola, i de la Coca-Cola sabem que les seves inversions recentment i les seves pressions polítiques van encaminades precisament no a produir aquella beguda dolça, sinó a monopolitzar una mica tot el que són... Bé, fons i fons d'aigua d'arreu del món, manantials, etc. I aquesta és una lluita que Bé, en què estan aquestes grans empreses multinacionals també de, dels refrescos i per tant doncs, cal estar molt alerta de quins interessos hi ha darrere una planta embotelladora de gòsul perquè igual estan als Estats Units. Mm -hmm, correcte. I bé, canviem de notícies, si sí. us sembla. Jo no... volia recordar que ahir a la nit va haver-hi un esdeveniment esportiu prou rellevant, com totes i tots sabreu. No vaig a parlar de futbol ni molt menys, simplement comentar que 50.000 persones van xiular i escridassar al rei i a l'himne nacional espanyol. I que això va ser censurat per la, per la televisió pública espanyola. Mm -hmm. I ja També van haver-hi incidents ahir, sembla ser, a no? sí, Barcelona, amb uns quants detinguts? van haver-hi 40 detinguts, com sempre se'ls atribueix a grups antisistema i que es mouen per les cases ocupades, i avui, aquest matí quan venia cap aquí, eh, sentia Catalunya Ràdio, que reclamava, des d'aquesta ràdio tan nacional, tan catalana i tan democràtica, que es detingués preventivament aquesta gent que se'ls identifiqués perquè no torni a passar, perquè lògicament aquest cap de setmana el Barça pot guanyar la Lliga i el següent cap de setmana, eh, pot, guanyar la... Ai, la setmana pot guanyar la Copa ens de la Bona. Ens arriba una pregunta per mail d'un ràdio ens que ens demana si vas a estar de celebrada perquè tens una veu bastant, bueno, un... sí. bastant perduda. Sí. <laughs> Bé, hi ha qui celebra i hi ha qui no celebra ja de tot. Sobre aquest tema jo també vull dir, després parlarem de la directa d'aquesta setmana i bé, doncs una mica farem una síntesi de les coses que hi apareixen però en aquest sentit també parla d'agressions racistes a les celebracions blaugrana que bé per molta pena de nosaltres i de molta gent s'aprofiten doncs aquests esdeveniments també perquè aquests, aquesta xusma, no? aquest, aquests personatges racistes doncs, aprofiten la vinantesa i es dediquen a agredir això no? a la gent més feble socialment i a la directa doncs, trobem això, no? com s'explica l'aprofitament d'aquestes celebracions per a aquestes agressions i a la portada tenim precisament una fotografia d'un parell de caprapats que, que es dirigeixen a un home paquistanès a qui al cap d'un moment agrediran. Doncs tot el nostre rebuig a aquestes agressions i tot el nostre rebuig a tot aquest hooliganisme que aprofita aquests esdeveniments o aquests partits per treure tota la seva vessant més despreciable i més racista. No? I així com jo personalment puc respectar les celebracions, el que no respecto és que aquestes celebracions se'n vagin cap aquí i menys de la gent que no m'esperaria mai que tregués aquell racista que porto a dintre. Molt bé, doncs continuem amb les notícies ja ara anem cap a ponent i és que hi ha mobilitzacions contra la construcció d'un parador a l'edifici del Roser de Lleida i és que, segons bueno, estret de la nostra pàgina web www.radiopincania.net aquest, aquest dissabte 16 de maig, la iniciativa Ciutadana Salvem el Roser, contrària a la construcció d'un paradó nacional a l'edifici del Roser de la ciutat de Lleida ens convoca una manifestació i una jornada festiva i política per reclamar un segon, eh, companys, És que ho estic mirant des d'aquí l'ordinador en em quedo Miquel. Tenim encara petits problemes tècnics, però que a mesura, doncs, que anem... a mesura, doncs, que vagi passant el temps del seny, hem arreglant. Bueno, on estava? Uh, L'Assemblea de Joves de la llei de crida la participació en aquesta jornada reivindicativa per mostrar el rebuig a la repressió que acompanya aquest projecte i que ha colpejat els qui s'ho com el jove detingut la passada diada. L'Assemblea de Joves de Lleida recorda l'inici imminent de les obres un cop esgotada la via judicial i davant la repressió que han rebut els que s'hi oposen, ens toca prendre la iniciativa per defensar aquest espai i els usos culturals i simbòlics que l'edifici ha tingut durant les darrers 150 anys. També remarca que el Roser ha estat un espai al servei de la cultura de la ciutat amb tota mena d'usos i al mateix temps és un símbol per a la memòria i el record dels resistents lleidatans del, del 1707. 700 dels quals foren assassinats per les tropes borbòniques en el seu interior, ara fa ja 301 anys. Voleu saber les, les activitats que es faran, no? Oi que sí, companys? Sí, sí. Vale. Pues bé, tot començarà a la cintada de la tarda d'aquest dissabte amb una gran mostra de cultura popular davant de l'Institut d'Estudis i Lardencs, amb grup de diables, trabucaires, bastoners, grellers, capgrossos, gegants i vellun llarg, etc. A les 7 hi haurà una manifestació... Perdona. de. On, on, Berga, hi, hi present, on no? Berga hi serà present. On Berga hi serà present amb el, amb el grup Cop de, Cop de Garrot. Ara, està clar. ara. Molt bé, a les 7 començarà una manifestació en defensa del Roser com a símbol de defensa de les llibertats nacionals i reivindicació de la continuïtat del seu ús públic. A, bé veure, aquest, aquesta manifestació sortirà davant de... A, bé, aquí... Ah, aquí? L l perdoneu, <ríe> bé, a l'Institut d'Estudis i l'Arrdes per donars. bé a la nit a les deus doncs, hi haurà un concert a la plaça del Dipòsit de Lleida de Mals grups Escaivada, la Terrasseta dels Preixents i els van doler. I bé, eh, continueem parlant de mobilitzacions també. i ara parlem del cas del Carint de Vilanova. Eh, farem un petit incis, tot i que tenim avui aquí la Sara o la Sara Bon dia. Torna-hi, torna torna Bon dia. Bon dia, bon perdoneu dia. el retard. Eh? Bueno, en el següent bloc doncs, ja parlarem més entretingudament i ja analitzarem més a fons d'aquest tema i d'altres, també com el de l'Enric Duran. Però bé, bueno, el que anàvem, eh, mobilitzacions amb solidari... solidaritat amb el Carim a Vilanova i la Geltrú i membres de la coordinadora antirepressiva del Garraf van explicar a Vilanova i la Geltrú els actes que es duran a terme el dissabte per tancar el Tom antirepressiu que els ha portat a més de 15 indrets als països catalans. Difonent el cas del carim de Vilanova, recollint la solidaritat de diversos col·lectius i persones i escampant el debat al voltant del sistema capitalista i la seva crisi. Els sabte començaran amb una manifestació a les 7, això serà dissabte, oi que sí, Sara? Correcte. Uh -huh. Que sortirà de la plaça de la Vila per arribar al parc de Ribas Rojas, oi que sí? Uh, de la Praça de Vila de Vilanova és el tru, perquè el company Carim és d'allà i, i per això s'ha escollit doncs Vilanova per acabar aquest tombament repressiu. Uh -huh, molt bé. I la manifestació arribarà fins a Rivas que està al costat de la platja, i allà es farà parlaments amb diversos membres d'altres casos repressius i després eh, hi haurà un sopar popular on s'espera doncs, que hi hagi força participació de de la gent de Vilanova i Geltrú, i al mateix lloc, després, a nit, hi haurà el concert. Mm -hmm. Potser que... podríem parlar una mica del cas del Carim. Sí, eh? sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí això anava... No, canva... anava a intervenir jo ara. A més dels actes, des de la coordinadora antirepressiva del Garraf, han aprofitat per recordar la situació del cas del jove vilanoví, que, com han dit, es troba pendent de complir una pena multa de cent dies de presó valorats en 400 euros, oi que sí? Exacte, o sigui, Carim va veure pues, que... La seva, ell va anar a una manifestació contra eh, el G20 eh, quan va, es van reunir per refondar el capitalisme i bueno, va ser reprimit després. I el, va tenir el judici després uns dies i això el van condemnar una pena multa aquestes que ara mateix per reprimir els moviments socials. i Agafant l'exemple d'altres companys que fan insumisió a penes multa, doncs en Karim també va seguir aquesta línia i, i ell ho assumeix. Recordem que la setmana passada ja hem parlar del José, que és un noi que també amb una acció antiespeculativa contra el pla Caufè, que a esplugues de Llobregat, doncs va ser condemnat també a 10 dies i ell també d'una manera conscient i coherent va decidir no pagar aquesta multa i va estar-se 10 dies a la presó. I el Karim, pel que sembla, doncs... Va per l'estil, no? I no seran 10 dies, sinó que en el cas d'Encari, mai arriben a ser 100 dies. Molt bé. Eh, uh, perdona, Guillem. Sí, que, bueno, hem deixat d'iu una notícia positiva. Uh -huh. bueno, doncs Me'n vaig a Vila Nova de la Geltrú, miro cap al mar i aquests dies s'estan veient molt roncals, balenes. Uh -huh. està molt bé, que està molt bé, que amb un mar la Mediterrània que està morint-se doncs pues, puguem anar a la platja i veure una balena lluny és fantàstic. Molt bé, si us sembla fem un, fem un tall, posem una cançoneta que ens ha passat per aquí al Guillem i ja, ja parlem més a fons del tema del Carim i del tema de l'Enric Duran. A veure de què va aquesta cançoneta, vinga. Molt bé, doncs endavant, no? Fins ara. Que doncs bé, continuem a la setmana tràgica, al 90.6 de, de la FM Ràdio Pinsania, eh, i a internet 3 www.radiopinsania.net. I estem eh, el, el, a la secció de l'Espai Obert. Ja ho tenim amb nosaltres a la Sara, a de nou. I bé, doncs, ho hem convidat a la Sara, bàsicament, doncs, per que ens expliqui... Ell és membre de, del comitè de suport amb l'Enric Duran i també de la de la, la Col·lectiu Crisis i bé, per posar-nos una mica al dia de com està, com està el pati. Bé, doncs, Sara, companya, amiga i, i altres, mm, gràcies per venir un dia més aquí a visitar-nos a Ràdio visitar Pinsania i bé, el primer que et volia preguntar és bé, com està l'Enric Duran, com sabreu l'Enric Duran és aquesta persona que està a la presó, crec que a Cambrians, pot ser? Sí, a Cambrians a Martorell. I està a la presó doncs perquè ell va fer aquella acció que va ser expropiar els bancs vora cinc-cents cinc-cents mil euros -s euros. euros a més de 39 bancs exactament i paral·lelament doncs el col·lectiu crisi doncs va participar en difondre aquesta acció i amb la publicació de, de dos bé, de dos diaris diguem dos butlletins. El primer es deia crisi, el segon es diu Podem. Doncs això, no? Fent, difonent aquesta acció i també difonent doncs, tots els problemes que genera aquest capitalisme en què vivim i, i proposant alternatives. Doncs, L'Enric està a Can Brians ja fa dies i com està com està ell? Um, físicament, a part de, de tindre al seu voltant doncs, uns murs que els separen d'exterior, eh, ell... Uh, psicològicament està mh, bé, està preparat, ja ho tenia assumit, doncs que hi havia possibilitat d'anar a presó preventiva i, i bé, uh, està animat i no para, o sigui, hi ha dintre i continua la seva lluita i mh, això l'ha portat a, a que l'han posat en un mòdul on uh, tots els presos que hi ha a dins doncs són, tenen oficis, o sigui, no estan presos um, amb, bueno, amb la majoria, sinó que han posat un mòdul que són 60 o 70, que és, són menys que en altres mòduls i, i bé, llavors, allà està, compartint amb aquests presos que tenen oficis i ell és l'únic doncs, que no, no està fent cap feina d'aquestes, que no està mal recordar que, bueno, que són feines que els exploten i que tenen un sou molt indigne. Si sí, agafant una mica la idea de les presons dels Estats Units, que hem vist ja algun documental, pel que sembla, doncs, eh, es vol convertir també les presons en, en un gran negoci, aprofitant la mà d'obra barata que poden oferir aquests presos, no? que per redimir els seus delictes doncs, els ofereix això. No? Doncs, treballs precaris amb sous miserables perquè puguin doncs, alimentar una mica més al capitalisme, no? I bé, doncs això, perquè se'n pugui fer negoci barat de de la seva força de treball, no? I l'Enric ha decidit que no que no passa per aquí, no? L'Enric Duran mai ha treballat eh, per altres, sempre ha treballat per ell mateix i pels col·lectius eh, anticapitalistes i, evidentment, dins de la presó no, no ho farà. Molt bé, llavors ells, ell va assumir aquesta acció, va assumir les conseqüències i, per tant, està assumint el millor que pot doncs aquest aquest empresonament, no? aquesta manca de llibertat que, que amb què l'estat respon no? a la seva acció. I ara a la directa de la setmana passada l'Enric va publicar un, un article d'opinió en què denunciava doncs, que ell està en presó preventiva mentre els veritables lladres els lladres de majúscula eh, estan al carrer i que a més a més eh, ella està ocupant una plaça que dins de la presó donc que, que, que no és que s'obrin les places. O sigui, que s'està fent una actuació molt excepcional amb l'Enric doncs, mantenir-ne en presó preventiva mentre no se li ha fet el judici. Uh -huh. Presó provisional. Sí. I en aquesta presó, creiem que hi ha molts altres presos no? de moltes diferents circumstàncies i entre d'altres està Casella. Casellas. L'Amadeu Casellas també està al centre penitenciari Cambrians i el... Uh, tinc entès que la setmana passada companys de suport a, a l'Amadeu Casella es van fer una marxa fins a Cambrians, que era això o sigui, per, mm, doncs per denunciar que el, bueno, per explicar que l'Amadeu ha tornat a fer una vaga de fam i també per la llibertat d'Enric Duran. Doncs això un altre pres l'Amadeu, un pres anarquista que després d'una llarga vaga de fam, i després dels incompliments incompliment dels compromisos d'institucions penitenciàries, doncs, dies enrere va tornar a iniciar una vaga de fam. Parlem de dos presos, però podríem parlar-ne de molts altres que estan allà dintre, injustament, no? sent represaliats. Molt bé, i l'Enric doncs, això ha fet tota una sèrie d'escrits, de, de comunicats, i així com ell vol comunicar-se amb l'exterior i, i poder dir la seva, doncs, també es demana des, de, des del grup de suport que també se li enviïn cartes a ell, o que ens comuniquem amb ell des de fora. Uh, això mateix, és o sigui, convidar a tots els col·lectius, a tota la gent individual, pues que, que li enviï cartes, explicar li bueno, donar-li el seu suport i ja el que sigui, i ell les contesta totes perquè de temps doncs, en té allà dins. I, i bueno, a més a més, el, la campanya es pensa intensificar-la o sigui, a partir del dia 14, que és avui, a partir d'avui doncs, la campanya Súpera d'Enric s'intensifica perquè eh, fa un mes es va presentar el segon recurs eh, contra l'ordre de la presó preventiva d'Enric i avui s'hauria de, de resoldre. L'audiència provincial s'hauria de pronunciar eh, sobre aquest recurs i esperem, bueno, de moment no ho han fet i ja estem a dia 14 i ho, això ho poden allargar fins a tres mesos des de la data que es va presentar el recurs. Aleshores, s'han engegat una sèrie d'accions, eh, tipus recollir assignatures d'entitats vàries i de, i de gent, samarretes, eh, material divers com que corren per la xarxa d'internet i que es poden trobar a la web eh, eh, podem.cat, com ara una enganxina que tinc aquí mateix, que bueno, surt... la surt la cara de Enric, diu Enric durant llibertat i després l'afagitor diu Si robar un lladre són 100 anys de pardó? Estafa 39 bancs per construir alternatives al sistema és a més a més un exemple. I bé, que esta és unes enganxines que tothom es pot imprimir i pot anar difonent. I a més a més també hi ha una molt graciosa que és un bitllet també eh, simulant un bitllet de 500.000 euros justament els diners que l'Enric va expropiar a la banca i, i també pues, també es pot imprimir i difondre. Des d'aquí estem convençuts que aquests 5.000 euros han estat molt ben utilitzats, molt millor del, del que haguessin estat allà dintre els bancs, eh, sent utilitzats miserablement per construir o per destrossar vés a saber què. No? Per altra banda, ens portes un cartell també avui. Sí, el cartell és perquè... Avui, com ja deia, que l'audiència provincial s'hauria de, de, hauria de resoldre recurs. recursos, doncs el cartell és per convocar la manifestació, que és avui mateix, a dos quarts de vuit, a la plaça Universitat. Eh, sota el lema, volem l'Enric a casa, eh, treu els teus diners del banc. O sigui, també s'aprofita subtilment per promocionar doncs, que la gent tregui els diners dels bancs convencionals i, i faci a ells el que vulgui pot cremar-los, pot posar-los en una banca ètica, pot utilitzar-los també per la transformació social i, bueno, cadascú pues, que faci els dies el que vulgui. I si hi ha pocs diners, doncs sempre hi ha la possibilitat de demanar un crèdit, com va fer l'Enric, o uns quants crèdits, i si no hi ha diners, doncs a sobre els demanes, en forma de crèdit d'hipoteca o del que calgui, i si no els tornes, doncs millor que millor, també. I, i bueno, i de moment, eh, això és la campanya... Eh, de bueno, de treure els diners del banc, que qui vulgui fer-ho aquí un temps perquè ara ja mateix no pot, doncs també a la web de Podem.cat hi ha un, una una adhesió informant donc a quina caixa a quin banc tens teualvi és així, de manera que el grup que ho està organitzant pugui doncs fer-ho més organitzament i fer-ris el més mal possible, doncs a, per exemple, a una caixa concreta posem el cas, la caixa, doncs un dia concret la gent anà allà i treure els diners, no? Sí, sí, ja diuen no? que si tots traïsim els diners que tenim al banc el mateix dia no ens podrien pagar i això seria una mena de corralito i això podria generar uns problemes importants amb tota l'economia financera mundial, no? Doncs és una proposta a si un dia ens posem d'acord, no? Bé, hi, hi havia altres coses que volies comentar, també a part del tema de l'Enric? O vols afegir alguna um, coseta? Home, per tancar el tema d'Enric, l'Enric, eh, vull explicar ara mateix la situació de, doncs, de la campanya per exigir la llibertat d'Enric. Um, ara mateix uh, s'està intentant coordinar diferents col·lectius antirepressius eh, per anar tots a una una mica, no? perquè hi ha molts casos i llavors... Uh, agrupar-los i fer una denúncia més potent de tots aquests casos, com ara el company de Placaufec, després el col·lectiu Espenes Punyalades, en Franqui, l'Amadeu Caselles, l'Alfonso, que és el company que, en una manifestació en què es va destapar l'ús del cobotant eh, per part dels Mossos d'Esquadra, doncs també està en procés, l'han de, de jutjar, eh, la Núria Pòrtoles, que reobre el cas, eh, el David de Vilafranca de Penedès, els detinguts al de Furet de la Vergonya, els estudiants encausats i un llarg cas. Etc. Doncs tota aquesta gent s'està mm, reunint doncs, per fer més força conjunta i, i, bé, i es convida a altres col·lectius doncs, també que s'hi puguin afegir. Bé, doncs la lluita antirepressiva que no, que no falti i si a més es pot fer doncs, coordinada no? com, com en aquest cas sembla que s'està tirant endavant doncs molt millor no? uh -huh. Molt bé Sara, doncs moltes gràcies et convidem a quedar-te la resta del programa amb nosaltres Gràcies a vosaltres I Ras fins ara Què, passem una consoneta? Vinga, fins ara <fixi> que comencem. Doncs bé Passem a la secció del temps i bé tenim notícies perquè hi era Sant Pere Regalat. Sí, ahir va ser Sant Pere Regalat i ja sabeu que aquí no som gaire o gens creients però estem per creure almenys com a mínim en Sant Pere Regalat. Sí que creiem amb les dites populars. No? Així com creiem també amb Sant Ramon Nonat, cal dir-ho també. Eh? Uh -huh. Però bé, Sant Pere Regalat, doncs aquesta data que tan alegres ens va fer l'any passat perquè hi ha aquest famós... Aquesta famosa creança, creença que si plou per sant Pere Regalat hi ha 40 dies de pluja. I així es va ser l'any passat. I així es va donar l'any passat, amb el qual cosa, doncs confiem que aquest any pugui ser igual, almenys jo, perquè a mi m'agrada que plogui, m'agrada que estigui tot molt verd, m'agrada que els rius vagin plens i per tant doncs ahir va ser sant Pere arregalat i va ploure. Aora si es compleix la dita i tenim per 40, més, 40 dies més de pluja. De moment, pel que veiem aquí l'estudi, avui fa tota la pinta, no? Està ennubulat. Cal dir que ahir van caure... No, no va ploure gaire, eh? 0,3 mil·límetres a Berga, uh -huh. però va ploure més al Berga de Nord, 5,4 a Gisclaren, 8,5 a la quart i 1,4 mil·límetres mm a Guardiola. Jo la, el dijous passat vaig preveure pluges, els dies que vindrien a les tardes, i algun dia es va complir i altres no, per tant, a vegades m'equivoco i a vegades l'encerto. Molt bé, com tots els homes del temps. Per tant, què puc preveure per avui? Doncs temps variable, una mica de pluja i 40 dies de pluja més d'aquí en endavant. Mm -hmm, què més? De moment portem 5,6 mil·límetres acollits aquest mes i a l'any ja portem 264,9 i dir res doncs que avui les pressions són baixes, estem sobre els 1.600 milibars i bé, doncs hi ha una situació favorable a que, a que plogui i sobretot cal dir que està plovent bastant al Pirineu Occidental de Catalunya i que això sumat al desgel està fent que els rius baixin molt plens i a veure què passa entre avui i demà perquè si segueix plovent al, al mateix ritme doncs la cosa pot, pot començar a prendre Uh -huh. mesures importants no? molt bé. Bueno, recordem a tothom que ara estem fent aquest programa el dijous 14 a les 10 del matí en directe però que si no, que, que ens escoltaràs a la, la nostra repetició divendres, dissabte i diumenge respectivament, tot el cap de setmana exactament, no sé si voleu afegir alguna cosa més companys doncs no, per part de per part meva no molt bé, doncs res, cançoneta i ja tornem a l'agenda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 Pel carrer de cavallers dalt d'una bicicleta vella recorri recorríem la distància i guardava l'equilibri fregant-te amb les galtes l'esquena. Camars mullats, fregant-te l'esquena. Carrer de la Pau per terra, glorietat, semàfor de jutjats. Frenada en sec i els dos a terra, somrius i et besi a la dreta. Govern militar i en tio amb metralleta que ens mira molt mal. Ja saps què passa. T'estima, t'estimo, t'estim. T'estima, t'estimo, t'estim. T'estima, t'estimo, t'estim. de la nit que fan que parlen les parets a la València, de Blanquita i Estelles i hem fet música mètrica satira, per canviar els desitjos, per matar els silencis, finestres, balcons que no esperen Vénez a València, de la Falla i de Basset i a cada barri se sent rebombori. Punim les nostres forces contugues d'orebribodi, per retrobar l'Espurna a l'altra cara de la luna amb els veïns del cabanyal i les veïnes deportades de la bunda l'Espurna. Hi altra cara de la lluna I obbrirem una altra portaència través Vella, I passem a la secció de la setmana màgica, que és la nostra agenda. Sí, però abans de tot volia comentar que paral·lelament amb, amb el 90.6, que és el mitjà pel qual ens podeu sentir... Ràdio Pinsenia a bona part del Berguedà, sobretot al Berguedà centre i sud, doncs hi ha un projecte paral·lel que és és la pàgina web de la ràdio. I en aquesta pàgina web el que podreu trobar, doncs a part de, de poder escoltar la ràdio en directe per internet, teniu la possibilitat de, de poder descarregar tant descarregar els programes que es van realitzant des de Ràdio Pinsenia com entrevistes i altres, i bé, doncs tant des de la possibilitat de descarregar-lo i tenir-lo guardat i arxivat a l'ordinador personal de casa, el qual per nosaltres seria, seria massa ja, però en tot cas sí que hi ha la possibilitat d'escoltar aquests programes a qualsevol hora, des de d'aquella pàgina, per tant, no s'haurà d'esperar que, que es faci aquest programa en directe o en la seva repeticions, sinó que es podrà escoltar en qualsevol moment des d'internet. I en aquesta mateixa pàgina doncs, també trobareu unes notícies en portada del Berguedà, notícies bé, pròpies, diguem, i per altra banda doncs, tota una sèrie de, de seccions i categories de notícies també d'arreu, de, dels països catalans, del món, del que calgui, així com una agenda i altres. Per tant, us recomanem la visita a aquesta pàgina web, radiopincenia.net, que es anirà renovant, refrescant i creixent amb interès, esperem. I bé, doncs passem ja a l'agenda dels actes previstos. Molt bé, doncs comencem parlant dels saharauis, de la caravana solidària que estan fent durant tot aquest mes pels pobles civils viles Berguedà. I bé, direm aquesta setmana per on paren, perquè a més a més es fa l'acte central. I és que avui i demà, 14 i 15, serà aquí Berga. demà i demà passat a Sagàs, i el dissabte es farà l'acte central amb parlaments a la tarda i amb un concert que es farà amb un sopar popular també, si no m'equivoco i un concert que es farà al, al vespre a, a, crec que a la General, on tocarà un escàndol públic i algun grup més però per més informació podeu, podeu entrar a la nostra pàgina web com bé ha dit el Jordi 3 www.radiopinsania.net i tindreu més informació i a la seva que és avancem pels Sàhara i sí, a la seva que és 3 www.avancempelsahara.com més coses, abans parlàvem també del festival que es fa a Lleida pel 16 de maig per reclamar doncs, que l'edifici del Roser no es converteixi en un parador nacional i com hem dit abans, a les 5 de la tarda hi haurà una trobada de cultura popular d'arreu dels peixos catalans, a les 7 hi haurà una manifestació i a les 10 hi haurà un concert en el qual es tocaran doncs, Escalibada i no me'n recordo dels altres grups companys però sé que toca alguna més que... En tot cas, sempre ens podreu adreçar a la nostra pàgina web. I també tenim per aquest cap de setmana un, palau, un, un, festival, un, festival. un festival que es fa al Palau de Plegamans. Ens pots dir alguna coseta més, Sara? Sí, eh, el festival eh, Siguem el camí que volem aplega uh -huh. eh, doncs, diferents artistes i músics i bueno, un festival de les arts que, bueno, que és eh, per promocionar el decreixement don gens que eh, eh, volen doncs, arribar a un sector més ampli de població i que es plantegin el tema de la crisi. Doncs és aquest dissabte al Parc de l'Hostal de Fum, allà al a Plegamans i bé, i és durant tot el dia. Hi haurà mostra de músiques, de teatre i d'altres. molt mm bé, -hmm, molt bé, molt bé, molt bé. Més I, coses? I més endavant, mm -hmm. eh, hi haurà una un altra, bueno, des de la xarxa pel decreixement, uh -huh. mira, està, està molt, molt, molt activa, hi haurà una, un, una jornada sobre el decreixement que es dirà Festival OVNI, que és el CCB de, de Barcelona. I comença el dimecres 27 de maig i s'acaba el diumenge 31 de maig. I bé, bueno, també més endavant ja es pot anar desglossant tots els actes. Mirarem de posar tots aquests actes també a l'agenda de radiopinsania.net perquè mm -hmm. la gent vagi consultant, perquè els actes són, són molts pel que veig. Nenon munt. Bé, i ningú em demana res, ningú vol fer cap pregunta sobre què, què, sí. què podem fer o què mm -hmm. no podem fer. Carles, sí. on no anirem? On no anirem? Bé, bueno, jo havia pensat, com abans parlaven de, de Montmajor i dels casos de, dels voltors, doncs jo em sembla que no m'acostaré per allà per Montmajor perquè passo de que se'm mengi un voltor d'aquests enormes que corren per allà i poca broma així és que si voleu un sabi consell <ríe> sap greu per la gent que els pugui estar escoltant de Montmajor però bueno, és un consell recomanable Jo aniré a un lloc intentaré aprofitar, ara que queda ja tenim els dies comptats per anar a gaudir de les poques fonts que ens queden a la comarca, abans que Coca-Cola les prengui totes, doncs igual aprofito aniré a Gòssol mm -hmm. i tot pujant al Pedraforca o baixant del Pedraforca, aniré a veure aquestes fonts de les quals s'va estirar aquella planta embotelladora que, que ens està bé, que ens cansarà el territori, vaja. Doncs, jo no aniria a sota la presa a la Vaells, perquè amb la d'aigua que hi ha que hi ha, potser ser i fem de Manresa una platja. Ah, molt bé. Bueno, su se sembla, ara que s'ha fet ja una miqueta més tard, posarem una cançó una miqueta més de traia, vale? i si es fem temps una mica així que ja tornem. Fins ara. Bé, ja tornem a estar aquí. i Ara passarem a la nostra secció d'un tomb per la terra, oi que sí, Guillem? Doncs sí. I avui I... fins on anirem? Doncs anirem, com vam dir la setmana passada, fins al Coma Negre. Uh -huh, Aquest bé. pic singular de, de l'Alta Garrotxa, que fa 1.558 metres i que fa de frontera natural, diguéssim entre el que és la Catalunya Nord i la Catalunya del Principat, diguéssim. De fet, és el, està a la serra de la vaga del Bordellat i és el punt més meridional del Vallèspir. I alhora, el punt més meridional també de l'estat francès. Aquest pic el podem fer per dues bandes, diguéssim. Una que seria la més fàcil, que seria anar amb el cotxe des de fins a Oix, de Oix fins a Baget, i, i abans d'arribar a Baget, ens surt un corriol a la mà dreta que em sembla que posa la figuera o perquè és una casa rural o així, pugem, passem la figuera, anem, passarem una altra casa que es diu Sunyer, també, i si seguim el camí, si anem amb un cotxe baix potser estar una mica en mal estat, però bueno, jo hi vaig passar amb una C15, vull dir que no fa falta anar amb 4x4 tampoc. Llavors, el, anem seguint, el anem seguint i aquest camí, està allà i veurem tot com tot de toldus amb, amb bombones de butnt i bigues i ciment i així i això és són pertinences del de... poble ocupat monars que no s'hi pot arribar amb cotxe llavors el que fan és deixen tot el material d'obra i el votar i tot això amagat allà al parkingrqu aquest. Eh, llavors tirem cap a Monars un poble ocupat que que val, la, val la pena visitar que fa molt goig. És un com... poble que fa molts anys que està ocupat fa... un projecte de molt temps. No? Sí, fa molts anys i a més a més, eh, hi viu gent de, de diferents països i així. I bueno, quan arribem a monar, ens queda el com a negre esquerra, pujaríem fins al coll i, i el tindríem. Allà. però jo us suggerreixo l'altra ruta que és més bonica, que és una ruta tancada, no pujarem per monars sinó que tornarem per monars i que sortiria des de Veget que el veget Jordi deia que Veget que és un dels punts més plujosos de, de Catalunya de fet és un dels punts més plujosos amb algun punt del Pirineu Occidental allà, per a aigües tortes etc I és una vila a més a més preciosa medieval molt ben conservada i la ruta que us proposo és surrde des de la plaça de l'església baixaríem una forta pendent fins a la plaça Major i després creuaríem el riu per anar cap a la Figuera i cap a Sonyer. Uh, passat la casa de Sonyer eh, trobaríem el coll de Sunyer i agafem un corriol a mà esquerra que puja suaument fins al coll del Clòtic, sota l'ombra de les alzines, <coughs> molt bonica és una alzina brutal, i des del coll seguirem per la cresta, que aquest, aquest tros d'aquí el vull dedicar al nostre boix al graller, el boix que, a, que fa de graer vegades amb els cop de garrot perquè posseguirem per la cresta del cingle de la gralla fins al coll del boix. Eh? On, on ja veiem el està cinet, molt bé sí, on ja veiem el cim a tocar. Eh, llavors anem just uh, per la cara, oest, si no m'equivoco, i a mà esquerra Clar, tenim la l'aubaga, que és una, una fageda espectacular, i a la cara sud tenim l'Alzinar. El contrast vegetatiu és, és, és brutal, és espectacular. Eh, quan arribem al cim, baixarem per l'altra cara, veiem la bassa de Monars des de dalt, es veu com una bassa i es veu el poble de Monars, seguirem fins a Monars i tornarem pel camí on, si hi haguéssim anat en cotxe, hauríem deixat el cotxe allà. Un cop hagim acabat l'excursió, podem anar a buscar moixerons, per exemple. Ara vull que no és l'Orioli, ho puc dir, perquè quan vam anar-hi, uh, fa dos setmanes o així... Vigila el que dius. Sí, eh, saps eh? que t'ho retraurà el després, el eh? Ja, ja. Quan, bueno, la qüestió és que podem tornar cap a, cap a Oix i anar a la Cristina a menjar, que es menja molt bé, i podem anar fer la ratafia al bar del costat, perquè la ratafia, com tots sabeu, és una de les begudes nacionals mm -hmm, per excellència, per excel·lència i, I sobretot vol implantar la garrotxa no? i molt implantar la garrotxa. De fet la millor ratafia diuen que és la ratafia Rouset que es fa a Olot. Mm. Mm, I no paguen eh, per fer aquesta publicació. No. No, i no paguen, no paguen. No, a més a més és una empresa bastant familiar que nota més, però bueno, bé sí, no, no direm no farem apologia a les empreses tampoc ara. I llavors després de dinar, doncs això. Això lo que us no va explicar. En teoria, el... Ens hem perdut amb la ratafia. Ens hem perdut amb la ratafia. Doncs, entre ratafia i ratafia va apareixar un nano d'allà amb... amb un cistell ben ple de moxerons. Venia d'Albergada. Venia d'Albergada, segur. Sí. Sí. I què més us havia de dir? Pues Caparria, Caparlava i Dos per l'Alta la Garrotxa, que és és espectacular, també hi ha el Toc de les Bruixes que és un tuc de pedra en forma de, de gorro de bruixa, que suposo que per això li diuen, hi ha la Vall d'Escales, la Vall d'Escales l'han comprat uns hippies alemanys i, la, i li han canviat el nom i es diu Vall del Silenci. Llavors, tu pagues 4.000 euros i t'enterren sota una alzina, a les cendres. Tu pagues 4.000 euros i enterren els teus familiars. O sigui, Molts hippies han canviat el nom a la vall perquè per allà passa el riu Escales i li han dit la vall del silenci i s'han fotut tota la garrotxa en contra. I, bueno, com a tot arreu... doncs Convidem a, al boicot aquest hippisme, aquesta mena de hippisme que també és destructor i destructiu. No? Exacte, i sobretot recordeu que si quan entreu a la vall posa la vall, de, la vall del silenci, que no, que és la vall d'Escales. ¿vale? Si voleu portar algun spray i tapar -ho, pues ja ho sabem jo tinc una contra, no una contraproposta, una, una altra proposta, si, si anem a la Garrotxa i ara que ve l'estiu, per allà a prop hi ha els gorgs de Saber. Sabernes, exactament, un lloc per banyar-se esplèndid, ple de gorgs, cascades, cal dir que depèn quin dia hi vagis, igual trobaràs Molt molta massificat. gent. Sí, massificació, però és un lloc doncs això que hi ha moltes possibilitats de fer uns bans espectaculars i un any com aquest de, de pluja doncs, encara més. No? no us diré on, però prop de Sant Jaume de Lierca, hi ha un riu que baixa paral·lela al riu Cedernes que hi ha unes gorges igual d'espectaculars i que no hi ha ningú. Cal dir que també de tota, de tota la precipitació i totes les fonts i tota l'aigua que també s'escola per l'Alta Garrotxa després en neix l'Estan de Banyoles. Moltes de les aigües que, que alimenten l'estany de Banyoles procedeixen de les aigües de l'Alta Garrotxa, un lloc molt plujós, amb molta pluviometria, però també un lloc on es filtra molta aigua. I bé, doncs això, una, una comarca realment, entre sols, volcans i altres, que, que dona molt d'ací. sí, no? Sí, i la setmana que ve, com que ja hem fet dos... Vam anar la setmana passada a les Agudes i aquesta setmana a Coma Negra, la setmana que ve, ara que ja està baixant la neu, podríem anar al Pedraforca, no? Mm -hmm. una, molt bé. El pic més emblemàtic que tenim aquí al nostre Berguedà. Molt bé. Doncs anirem, anirem abans per, per poder-ho explicar d'una manera concreta i precisa. Molt bé, doncs pues una miqueta de música... Vinga, va, us i... poso una cançó d'un paio que es diu Matis Yahu, aviam si agrada, vale? Ma Matis Yahu. Vale. <laughs> I'm not the same way return clear up path some on your face. Nowadays, they didn't like children, so that's lame. Strange ways, running through the maze. Strange ways. into it Jump, jump into the ocean, jump into it Rip, rip through Egypt, rip through it 600,000 with a No, you didn't forget, no, you didn't forget Rip, rip through Egypt, rip through it Say Rip, rip through Egypt, yo yeah Setting the spiritual desert, things are not what they seem Snakes camouflage, just a foot to see Put your faith in the mirage's just a smoke screen, just a smoke screen, just a smoke Supermature with desert things are not what they seem. Snakes camouflage, just a pit in the scene. but your faith in the mirages, just a smoke screen. Took that path and you know we're in need. Ooh, yeah. You-ah, you-ah, you-ah. you, are, you are. were you. i recorda que escolta Ràdio Pinsania, a les zones lliures bergadanes, al 90.6. També pot seguir-nos a través de la pàgina web www.radiopinsania.net Bé, i ara estem a la secció Un Cop d'Ull, els nostres mitjans, i així com la setmana passada us deiem que trobàvem a faltar la Laia de la directa, perquè no, bé no la, no la podíem tenir aquí amb nosaltres, ni tampoc podíem comunicar-nos amb ella... Per telèfon perquè no tenim els mitjans encara, Telef Això una connexió tele telefònica i radiofònica per poder doncs, això, parlar lluny amb altra gent, ni tenim unitat mòbil ni aquestes coses. Però la Laia va sentir la nostra crida i avui ha vingut aquí a acompanyar-nos. Bon dia, bon, dia bon matí. He vist el sol i tot, jo que em pensava que portava la pluja. Doncs, Laia, avui ens faràs tu aquesta secció i així doncs, també ens ajudes una mica. També comentar a ara que agraïm les veus femenines perquè donen una mica de de, bueno, de, de varietat noquí entre aquests homes que fem aquest programa. Ui, la... Aquests problemes tècnics que estem tenint sí, ara perdoneu, són Sí, perdoneu. Sí, sí, són, són normals. He pitjat un botó, que em sembla que és el d'autodestrucció de l'estudi. Mira, sí, ho solventaré, ho solventaré no patiu. Continuem. Bé, doncs, abans de tot, Laia, abans que ens facis allò, un recull dels titulars de la directa d'aquesta setmana, eh, parlem una mica de la directa. Que és la directa, va. Fa, no, Explica. no em facis això, Jordi. La directa això, és això, aquesta, aquest setmanari de comunicació. I aquí diu que és premsa groga. Premsa groga. T També s'ha diu un pamflet ben editat. També. <laughs> I, bueno. però en tot cas cal dir que setmana darrere setmana doncs, ens feu tota una sèrie de pàgines d'informació, informació, comunicació popular, diguem-li com vulguem. Sí, coses de cultura, I... convocatòries... Sí. És un pamfleto. És, és un pamfleto, és un, un miracle que surt cada setmana, també ho he de dir, Ara, des de dins es veu <laughs> més miraculós. Diguem que és un pamfleto molt currat, no? eh, sí, formalment una setmana i, més, una setmana i a nivell més. de continguts també. Llavors aquí al veugada ja us diem que el podeu adquirir tant via subscripció, doncs com comprant-lo a la llibreria Mafalda, que és l'únic punt de venda I bé doncs una setmana més tenim la directa sortida del forn aquí amb la Laia i ens, ens faràs un recull de les notícies i dels titulars d'aquesta setmana. Sí, a veure, jo estic una mica dormida perquè m'he llevat molt d'hora i com que vaig pujar aquí doncs no me l'he pogut mirar gaire, però vaja. Sí que, a veure, podem començar amb el titular així gros, que és una cosa bueno, ara, que, està, a més a més, puc dir que no sé ni si ha guanyat el Barça no, que deu ser un crim. Sí. Ha guanyat o tu no? d'aquestes? Ah, ui, ui, ui, ui, ara he tocat un tema delicat. Bueno, en tot cas, ho dic perquè el titular és Agressions racistes a les celebracions blaugrana. Numeroses pallisses a immigrants a canaletes i fa referència a, bueno, a les celebracions que hi ha hagut tant amb la classificació contra el Chelsea com amb el Barça-Madrid del 2 a 6 famós, 6 a 2, o, bueno, no sé com s'ha de dir, doncs que, que, bueno, que gent de la directa hi va anar i llavors van, clar, hi ha una fotografia de portada que tampoc potser no és molt clara, no es veu físicament l'agressió perquè clar, era relativament perillós. Però es veu, s'intueix el que passarà, es veu l'actitud? S'intueix l'actitud no, del, del paio que surt i tal, i bueno, aquesta gent que hi van anar, que són dues persones de la directa, sí que van veure-ho, és a dir, que, que jo sé del cert, o sigui, que va passar, el que passa és que ve. Doncs clar, no hi ha massa massa proves, diguem, o no és una cosa però clar, és una, una manera de contrastar diguem, no? aquesta es veu, eufòria es una gent amb cara de matons Sí, es veu un paquistaní o... Un, que ven llaunes, sí, és bé. que de fet bàsicament era això, paquistanersos i marroquins que venien llaunes no? i era més increpar-los, hi ha una altra foto dins que es veu com li ensenya el camí diguem per marxar fora, però clar, en aquest sentit no es veu l'agressió físicament, però hi va ser també, hi va haver gent hospitalitzada vull dir que el jooliganisme aquest que no saps ben bé què hi ha darrere i bueno, aquest és el titular Després també bueno, es fa una, hi ha un reportatge així sobre el tema dels horts urbans, que hi ha diverses, diversos barris de ciutats de Catalunya i que els horts urbans fan reviure els espais abandonats i tracta doncs, de les iniciatives que hi ha normalment, que és un solar d'un barri que fa molt de temps que hi és, doncs, es ballar, s'entra, s'excava, diguem perquè clar, normalment hi ha una capa de ciment considerable i llavors s'intenta doncs, posar terra etc i s'engega un hort urbà amb la participació de veïns i veïnes i de, de qui vulgui formar part i després, bueno, és una, una cosa que està, que està en auge, no?, diguem. També hi han destacat d'arribar la primavera del decreixement, sobre, bueno, és el, el tema de, de la setmana, diguem, i fa incidència sobretot al tema de les teories del decreixement, hi ha una entrevista al Latouge, bueno, hi ha diverses coses, i també relacionat amb, la, bueno, amb aquest cap de setmana que ve, no?, el dissabte que hi ha el festival. Sí, que ja hem parlat d'ell a l'agenda, la... bé, doncs, el primer que vam sentit parlar del decreixement va ser aquesta marxa que es va fer arreu de Catalunya, d'aquesta colla de voluntariosos i voluntarioses que van recórrer la geografia catalana amb bicicleta mm -hmm. i amb una, una mena de furgoneta solar. I bé, doncs, a partir d'aquesta marxa hem sentit parlar d'aquest terme eh, i veu una mica el que proposa el decreixement doncs, és això el que diu la mateixa paraula, que és decreixer i bé, doncs, segueixen difonent la, les seves propostes. No? Mm. Després també a veure, hi ha una notícia que és una cosa bueno, així més de seguiment, hi havia els Mossos sense placa, tot i el nou reglament, i això fa referència al bueno, 12 de maig, que era ahir no? o abans d'ahir, era dimarts crec, sí, entrava en vigor la, diguem, la, la, la, el que obligava els Mossos a posar la, portar la placa visible fins i tot a les unitats d'antidisturbis lavvors bueno, també una gent de la directa van anar a mirar a buscarguem unitats mòbils a veure què passava si ho portaven o no i clarament es veu que no ho porten. és a dir allà on hauria de ser i bueno, ja estan això incomplint, no? diguem, totes les mesures diem d'alguna manera que han de servir per, per evitar la impunitat amb què actuen normalment doncs, se les passen per on sona, però no sona o sí que sona. Després també hi ha a veure, una, un article sobre el tema de Herria, de l'arribada de Pachi López, Pachi l'endacari. Bueno, un, un cop d'estar-te en, encobert. Terrible, jo no sé ben bé, eh? a mi no m'agradaria estar a Euskadi. Perquè, uf, es veu que s'ho prena una mica en broma, no? Um, ja que estic aquí... Hola, eh, fa uns dies jo vaig estar a Euskal Herria i puc dir que s'estan prenent o sigui, amb ironia sí. i el lema és ari, ari, ari, López Lendacari. Riure per no plorar, no? Sí, Esperem no que, ni... que es pugui seguir rient i que la cosa... Bé, no sé què esperar ja, però de totes maneres, sempre que es pugui riure, doncs, millor que, que el drama que pot representar les polítiques d'aquest personatge. Des, què més? Mira, hi ha un altre, un altre tema, és el tema del saló de l'automòbil, és, és així molt barceloní, però bé... Del saló de l'automòbil rep ajuts milionaris dels fons públics, no? en mig d'aquesta mena de situació de crisi, i tot el rotllo que diuen, totes les empreses foten a sac i bueno, ajuts de fons públics a l'empresa de l'automòbil, no una més de, bueno, de les coses. I després una cosa que potser és més en positiu, no? les Terres de l'Ebre arrenca una campanya per evitar un futur amb nuclears, bueno, és el tema de sempre no? d'aquelles terres, que són qui pateix més a doncs, tot això, les infraestructures nuclears i, i, bueno, i han engegat una altra campanya. Sí, aquesta setmana hem sabut d'una central nuclear, la d'Escó, mm -hmm. que va tenir unes fuites importants ara, ara fa un any, aproximadament. Sí. Durant molts dies va estar amagat el tema, molta gent va passar per allà mm -hmm. amb perill radiactiu o radiològic, no sé com es diria. Sí. I Escola. aquesta setmana ha sortit bé, publicat que la multa que s'ha fet có per, per aquelles fuites i realment donc les entitats ecologistes i conscienciades doncs una altra vegada protestaven perquè són moltes ínfimes que no, represent, no representen res per a aquestes centrals nuclears amb tants beneficis i per a aquestes companyies elèctriques que tant se'n beneficien econòmicament. No? Crec que les xifres estaven sobre uns 15 milions d'euros, si no m'equivoco. Però bé, en fi, ser una quantitat irrisòria comparat, comparat, comparat amb els clans. Sí, sí, està clar, és evident. Després hi ha una notícia que és així sorprenent, que de fet quan la vam saber també la redacció va ser com, ostres, el Tribunal Suprem sentencia que el sistema de classificació FIES és il·legal. És una cosa que, sí, que és així com que sorprèn, la secció cinquena resol l'anul·lació del sistema FIES perquè és contrari al dret. O sí sigui, una cosa denunciada des de fa més de 20 anys que hi ha diversos col·lectius de mares de presos de, bé i, bé em fies que és qualificat de presó dins les presons no? sí. que són, els, són els fitxers in, d'ins especial, sí. especial seguiment seguiment exact. I són doncs, això aquests, aquests fitxers que determinen que determinats presos, sobretot doncs, aquells més perillosos eh, de fet hi ha alguns fitxers que són per presos exclusivament polítics i bé donc el que fan és tancar encara més la seva presó personal dins de la presó doncs, això per evitar les comunicacions i bé, perquè tinguin poques hores de pati, etc etcètera. etcètera. Mm. Aquí, tot i, tot i la notícia, que clar, tampoc és compartir campanes, perquè bueno, és així, com que tot i que anulin això, no?, advocats com... Diguem-ne, hi ha una alegria, però prudent. No? Diu, de fet, Jaume Sens, membre de la Comissió de Defensa dels Drets de la, de la persona del Col·legi d'Advocats, va expressar la seva satisfacció mesurada per la sentència per va alertar diu, que l'actual ambigüitat amb què s'aplica el règim d'aïllament, sí, sí. es, es poden reproduir les condicions de vulneració de drets, diguem i, i que no tampoc és una victòria perquè segurament hi haurà una altra manera de, de fer ho no? De no ho També veiem algú al voltant de la grip porcina, l'heu agafat vosaltres? Algú de vosaltres l'ha agafat, per cert? No, la grip porcina. Jo vosset no parlar? Mm. Jo, si et sóc sincer, he estat a prop d'un cas que encara no sé si està confirmat o no. Ui. Però d'una persona que estava... Quarentena. Que... Doncs sembla que la directa ens parla una mica de... Però, de... a estic una mica refredat, però, aviam, ui, ui, ui. és una Tambi miqueta no dit, el que es ven pels mitjans, les quantitats de morts, aviam, s'ha on, on s'han fet i el que és evident, eh, està clar també, és que aquestes malalties s'afecten doncs, molt més doncs, a la gent doncs, que no té cap recurs i cap mitjà i que per tant no poden assumir per exemple un fàrmac doncs, per posar-se bo mm. llavors doncs, via... Bé, doncs no, aquí, no sé eh? aquí des de la directa ens diuen alguna cosa més d'aquesta grip mm -hmm. i sí, de, de fet hi ha un testimoni no?, de l'epidèmia que diu que qüestiona la gestió del govern mexicà i assenyala els interessos polítics i econòmics que hi ha al darrere no?, i que se s'assilencien per exemple les farmacèutiques, farmacèutiques Roche i Giló Science han guanyat 8.800 8... sí, milions d'euros a la borsa i han duplicat guanys durant o sigui, des dels mesos diguem que fa que hi ha ja el tema aquest. No? I bueno, hi ha una entrevista a un, a un paio no que explica una mica des de Mèxic com, com ho viuen ells i que es creuen que no. Una cosa que ens recorda això de la vacuna del papiloma. Ara qual... anavava dir té similituds amb aquest cas i amb els BBB. Hi ha farmacèutiques molt uh -huh. interessades i hi ha molts beneficis darrere d'aquestes coses. No? Uh -huh. Correcte, un cas bé similar no? en el qual doncs, hi han les farmacèutiques darrere amb un gran interesse que és comercialitzar els productes que, que venen. I una alarma social molt important abans clar. per a tot plegat, també, no? Mm -hmm, I això clar. no vol dir tampoc frivolitzar no? amb, amb, amb el dany o amb el mal que pot generar la malaltia. Mm -hmm. Mm -hmm. Què més coses tenim? Després, mira, això és, potser és una mica patillero, però el rebost d'aquesta setmana que bueno, trobo que està bé, que és Espera, Laia, el rebos d'aquesta setmana ens el faràs tu, sí. però ens el faràs després a la propera secció. Molt bé, d'acord? Salut i bons aliments. Ah, això mateix. Salut. Molt bé, doncs, Vinga, doncs, venga, cançoneta. Moltes gràcies, Laia, per aquesta secció que Prefés. ens has fet avui i res fins ara. Déprogrammé, tout va de plus en plus vite Lui la guerre est proclamée, une guerre glaciale De moins en moins discrète, tous atteignent Aux plus pauvres, qui refusent d'intégrer la disquette On divise la populace, un fort l'état policier Sors des ranches, mangera la matraque de l'officier Nouvelle ordre officieux, terrorisme officiel Il y a un pour instaurer la surveillance Et la peur, il vienne télé et leurs émissions d'arrière éteignent à télé Avant de finir complètement aliéné Propagande de peur pour une soumission officielle Mais trop boulot d'autométrie efficiale hey Les rebelles groupe et s'entolent Campagne de disparition marketing Pour qu'on accepte plus pièces dans le corps Faut se réveille car demain sera plus rentre Les murs se serrent, y'a de moins à moins d'espoir C'est hey vous Ils nous ont déclaré la guerre -vous Peuple du monde et de la terre -vous Avant le point de nos retours On aura besoin de tout le monde, tout le monde, tout le monde, tous Réveillez-vous Avant qu'ils nous mettent des fesses dans le corps Réveillez-vous C'est toutes nos vies qui sont en train jeu Réveillez-vous Réveillez-vous C'est que la justice Et la tempête est pour bientôt Peuples aliénés Politiques qui nous mènent en bateau Défonds risques d'Etat bien concis peuple exploités voués A consommer ce qu'ils construisent Une prison à ciel ouvert Dans le crime et la norme Dans les frontières deviennent les barricades passion l'exclusion exploite plus fort avant la casse expulsion pour la chasse à l'enfort des CRS dans les écoles est-ce les, les dérange mais pas les flics dans les écoles si on était ensemble on pourrait plus se mêler au chaos nous, on croit pas leurs chissis sont en celle de là où, mon frère je perds pas la foi tant qu'il y croit plus on a foin de toi ma sœur on a foin de toi hey, oh. nous ont déclaré la guerre monde est de la terre éveillez-vous on aura tout le monde tout le monde tout le monde Réveillez-vous, avant qu'ils nous mettent des plus dans le corps Réveillez-vous, c'est toutes nos vies qui sont en le jeu Réveillez-vous, réveillez-vous hey. La justice et la tempête a commencé Avant même le combat, Tres de frères ont renoncé du mois qu'est-ce qu'on attend pour construire sans eux Que le soleil disparaisse et que leurs armes soient des clones L'air du nucléaire, sacrageant la création Processus établi de déshumanisation Esprit rempli de subliminal comportement Les plus gros médias apportiennent au suicide d'armement Dans quel monde nous vivons, le savoir est une arme à l'heure où il faut être, le vivant, la science et la recherche Au service de la preuve car un virus c'est mieux qu'une guerre Pour exterminer un peuple, n'ayons pas peur, et ayons confiance en nous-mêmes Même la vie est avec nous, et oui, la vie est avec nous Mon frère, ma soeur, on est ensemble, si oui on meurt ensemble Allez on a plus le temps, hey, oh ils nous ont déclaré la guerre Réveillez-vous, peuple du monde et enfants de la terre Réveillez-vous, avant le point de nos retours On aura besoin tout le monde, tout le monde, tout le monde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 i després de sentir la Keny Arcana i la sintonia del nostre programa. Eh, donarem pas a la Laia un altre cop perquè ens expliqui, que surt a la directa també d'aquesta setmana, eh, una sèrie d'etapes vegetarianes, si no m'equivoco, sí. i jo aprofito per reivindicar una de les coses que m'agrada d'Andalusia i de Madrid, que és que amb cada cerveseta et posen una tapa, i això està molt bé. Clar que sí Tapa o barqueta? El que sigui, o Montadillo, o pinxo, a mi m'és igual. No? exacte. <ríe> doncs bé, mira, aprofitem i aquesta setmana el rebost, que és així d'etapes, eh, es diu TGO, tapes gratis i obligatòries. De fet, coincidint amb la reivindicació d'en Guillem, diu, tot i que els amants de les vides exemplars sostenen que va ser un rei castellà molt savi, comparat amb els altres monarques, és clar que no es di gaire, qui va decretar l'obligatorietat d'acompanyar les begudes alcohòliques amb una menja frugal i ja que ningú no porta cap prova documental de la reial gesta gastronòmica, aquest humil rebost s'inclina per la hipòtesi de l'origen popular de l'etapa. Per cert, el rei poeta sí que va estar l'alçada del càrrec en altres tasques associades a la monarquia, com el repoblament amb colons castellans de les terres i ciutats conquerides als musulmans de l'antic regne de Sevilla i l'esclavament i expulsió dels mudègers andalusos revoltats. Coses de reis, bueno... Diu, és més probable, dèiem, que l'origen de l'etapa es trobi en les menges ocasionals, acompanyades del porró a la bota, que camparols i treballadors feien entre hores, tot esperant l'àpat principal de la jornada. No és un menjar de palaus. L'etapa és gratis i es menja d'en peus. Un àpat volgudament informal, lluny, però, del caràcter utilitarista i individualista del fast-food, on es comparteix el plat i la conversa. Amb el temps, però, el seu caràcter gratuït i universal ha perdut terreny davant els bars d'etapes professionalitzats, els que cobren per servir-les. A més, aquí mai no ha estat una tradició robada. Sempre s'ha portat més allò d'anar a fer el vermut, pagant, és clar. Com cantaven Los Rancios als 90, és el moment de passar l'acció i exigir a tots els bars la nostra etapa gratis i obligatòria. Enmig de tants garitos moderns, encara hi ha d'haver un racó per l'esperança. Bé, doncs, mm, l'Alayan s'ha llegit la secció al rebost de la directa i cal dir que La l'Alayan és una de les responsables d'aquesta secció. Que, era, que des... era, era. era que cada setmana ens porta doncs, això no? receptes o idees doncs, això. No? igual, per fer salut i bons aliments fer, sí, fet diferents i, coses. I aquí, bueno, ara, seguidament després d'aquesta introducció hi ha algunes idees de, per tapes vegetarianes que bàsicament totes les receptes que, que fem bueno, que, fan, que es fan aquí són vegetarianes i una és les bombes gregues que són en patata diguem, és com, com una bomba, bomba està molt de moda ara Però, les bombes, gregues. Na, bombes gregues és que per això té el tema Llavors, el, la història és que el farcit, diguem és de, de farina, ay, de, de formatge feta i oliva. Llavors té el tema aquest, i aquesta ha de ser molt bona. Després hi ha les salses així, que poden acompanyar diverses tapes, són tant la turca com les zaziqui. La turca és pastanaga ratllada mm. i fregida, amb iogurt grec i all, és a dir, és una barreja així... És xulo, vull dir, és bona aquesta perquè el, el dolç de la pastanaga i, i l'all salat i tal, està molt bé. Les zaziqui és la típica grega de cogombra i iogurt. Boníssima. Boníssima també i després hi ja la recepta que més més currada que ja és les mandonguilles de soja, que jo no, aquesta no l'he provada. dir, que no sé, que sempre és problemàtic, no? amb el tema vegetal, el tema de les mandonguilles i de que et quedin lligades i tal, però vaja, és una, amb soja texturitzades, fer la bola i intentar que, que et quedi presa amb bou, amb parratllat, aquestes coses és un assaig error, ja, ja se sap. Però si es vol que hi poses, i en aquest cas ho és mmm. La Laia és una sàvia de la cuina vegetariana, sí, eh, sí, sí. i no només de la cuina, de pedra, de la... A que a sobre és fornera, <ríe> no, i, i avui he fet pa, vinc de fer pa, de fet m'he llevat d'hora, però això tinc son, he dormit poquíssim. A mi m'estàs deixant de pasta de munyat, avui. I les arbetes del Bregadà, que són molt bones, i, i vaja, què dius, que has fet pa? He fet pa aquest matí a Cortics, que és un mas que hi aquí més amunt, a més de mil metres, on s'hi està molt bé, i això, doncs he fet pa amb l'Edurne, em sembla que és una col·laboradora també de la ràdio, sí, de tant ho serà, temps, sí, sí. I, i sí, sí, com a exfornera he tornat a fer pa. Com abans, no? Com abans, amb forn de llenya, amb, de llenya amb una massa mare fantàstica que ha pujat moltíssim i he fet 5 quilos i he de dir que ja m'he com cansat i abans em feia 70, sigut de, ui, passa el temps, on em faig gran o, o he perdut la pràctica, però però sí, sí, tot un bon al pa. Molt bé, doncs, Reia ja estem arribant a la final del programa, això sí, ens falta l'última secció, que és la d'incursions literàries, i ve doncs posarem una cançó i ja tornem de seguida Digiré un parell de textos del Manuel de Pedrolo, són dos articles que va escriure l'Avui abans de morir. Manuel de Pedrolo, faré una mica de referència bibliogràfica, Manuel de Pedrolo nasqué a l'Arañó, a, la a la comarca de Sagarra, el 1918, i va morir a Barcelona l'any 90, estudiava de d'Àrrega fins a l'any 35 i se n'anava a viure a Barcelona. La guerra contra el feixisme va estroncar, però, els seus estudis. L'any 1943 es casaix i s'instal·la definitivament a Barcelona. Manel de Pedrolo comença a escriure molt jove i la seva obra s'ha convertit no tan sols en l'escriptor més profilífic, sinó també en una de les figures més importants de la literatura catalana del segle XX. L'any 79 va rebre el Premi d'Honor a les Lletres Catalanes i va mantenir fins a la seva mort les seves fermes conviccions ideològiques, convertint-se en un intel·lectual íntegre i compromès amb el seu temps i el seu país. No renteu les, utop les utopies, se'n se congeixen. És com el xerrampió, s'ha de passar, coses de l'edat. Ja serà seny, espera que la vida li doni unes quantes lliçons. Suposo que molts de nosaltres, si no tots, hem sentit expressions d'aquesta mena en boca dels grans, de la família o de l'entorn social quan un adolescent, o potser ja no tan adolescent, però jove encara, desafina, surt de to. I ja s'entén que aquest to és el de la societat establerta dels adults. Hom no creu en aquestes profecies. I aduc, se'n burla quan se li adrecen, però després, quan el seu torn va madurant, recapacita. Comença a posar en dubte l'encert d'allò que defensava i de com ho defensava veu que les actituds revolucionàries, la persecució d'utopies, no menen enlloc i fins i tot, personalment, el poden perjudicar. En paraules també corrents, resulta de que d'això no se'n menja, i pitjor, que carregat amb aquest bagatge, acabes per naufragar. Si es tracta d'una persona amb ganes d'obrir-se camí, de tenir èxit en la vida, d'adquirir una posició sòlida, i més encara, si es tracta d'un polític ambiciós, que aspira a formar part del grup que mana, L'interessat capeix perfectament. A les portes de la maduresa, que no li convé distingir-se si es vol fer veure, no és cap paradoxa, sí. En aquest context, entenem per distingir-se ser diferent. Exposat a de marginació i per fer-se veure, triomfar dins el sistema. En cert sentit es podria dir que cal que t'ocultis si vols sobresortir, però és ben fàcil que, a cop d'ocultar-te, no et trobis tu mateix. En trobes un altre, l'individu, capacitat que ha descobert la falàcia de les dèries juvenils i ara vol fer obra útil. Mai no he pogut estar-ne de pensar que aquest posasseny que et fa de renunciar no tan sols a la il·lusió sinó a una espontanietat altruista tan natural en el jove i que ha vist tants fills de papà al costat dels oprimits de prendre la direcció dels negocis familiars. Amb el canvi d'edat és una de les característiques més tristes de l'adultesa, de l'envelliment que, per alguns, es manifesta ben depressa quan l'ideal, potser majúscula i tot, es converteix simplement en una idea com tantes n'hi ha, però no tan pràctica, no tan oportuna, no tan manejable com, només, com moltes d'altres, perquè és minoritària i va contracorrent d'un consens social o polític fet d'absentismes que l'home cap sap capitalitzar. No podem negligir, és clar, els factors biològics que actuen contra l'individu. Però més importants potser són les concessions que obliguen els interessos com ha anat creant imprudentment i el sentit o sentiment d'urgència que hi ha en les vides que ja no disposen de tant futur. En la nostra vida pública hi ha molts homes, i tots, ens coneixem, tots en coneixem algun, que a poc a poc s'han anat esmunyint de posicions de sortides rebels, totalment inconformistes, de lluita pel recobrament nacional de la nostra terra, cap a posicions més assenyades que, bo interessar-se encara per la nostra comunitat, però ja només ja no entesa com un fet diferencial. No tenen res a dir contra la perduració d'un estat que ens disciplina segons les seves ordenances i amb el qual estan disposats a col·laborar, proposant empreses de benefici comú en nom d'un realisme que, diuen, falta als moviments radicals, sortosament, perquè qualsevol d'aquestes empreses, que no sigui la de la submissió absoluta i definitiva, és tan utòpica com la de l'alliberament nacional. Tan difícil com avenir-se a la nostra independència ha d’essa pels espanyols, deixar mans catalanes la gestió de l'imperi que més de quatre persegueixen. Molta gent nostra no s'ha donat del profund irrealisme que ja ha de defensar utopies tan ben rentades i planxadetes que ja s'han n'han congit, i si se n'adonen no els importa. La seva actitud, en bona part, es relaciona amb lo, ara o mai, d'un protagonisme que no mesura conseqüències quan, sota l'amenaça del mai, tan angoixant, s'imposa com a causa noble i se la vol fer coincidir amb les aspiracions dels ciutadans, la satisfacció d'una necessitat de poder. En una societat com la nostra, cal vincular-ho naturalment a les ideologies ben pensants que inclouen, entre d'altres coses, ...la subjecció qualificada del propi poble. La destrucció, doncs... ...la destrucció d'aquella integritat col·lectiva... ...d'aquella consciència comunitària per l'afirmament... ...del qual mal malden tot just un grapat de persones... ...que parlen des de silencis que els apaguen... ...la veu abans com no decideixi de fer callar del tot... ...perquè l'ordre, lectores i lectors... ...l'ordre per tolerar amb somriures condescendents... ...les utopies d'inspiració regionalista... ...d'una manera o altra encara són canòniques la nostra, la nacional, fa temps que manté disperss els inquisidors. Molt bé. Doncs, com que aquesta incursió literària era bastant llarga, eh, deixem-la de la violència pacífica per un altre dia. Em sembla bé. Vinga. Em sembla bé. Molt bé, doncs, companys i companyes, fins aquí la Setmana Tràgica. Moltes gràcies a les nostres convidades d'avui, la Sara i la Laia i recordeu que ens tornareu a escoltar aquest programa repetit el divendres, a eh, el divendres a les 5 de la tarda, el dissabte a les 12 del migdia i el diumenge a les 2 del migdia. I bé, tot això a Radio Pinsania, al 90.6, la ràdio lliure del Bergadá i també internet 3w.radi.radiopinsania.3w.radiopinsania.net. I ja està, i fins aquí. Salut. Salute La rage, rage, rage, okay, rage c'est pas celle qui fait paver Demande à Fab, la vie claque Comme nos semelles sur les pavés La rage de voir nos putes entraves Il prendra peur la rage puis bien en arrière la rage ta pauvre quand tes adultes volent ton enfance pas machine mur et un polygarage car impossible et cette peste dans voulu la voir autant de CRS s'arruent dans nos rues la rage te force putain de que ce soit toujours des innocents au sang qu'on la rage car c'est l'homme qui a créé chaque mur c'est et peur de la nature la rage car il m'a oublié qu'il l'enfance s'est partie des harmonies profondes mais dans quel monde va colomber partir rage détrotent en bas la frette par on est énorme puis la rage Où ouais, la rage d'avoir la rage Depuis qu'on est, est mort On restera de tout qu'il arrive D'aller jusqu'au bout Et là on veut faire nous mener la vie la On la pourra plus se taire Ni s'asseoir Doré l'avant tiendra vrai Quand on a la rage Le cœur et la la On la restera de pourquoi quoi qu'il arrive D'aller jusqu'au bout Et là où veut faire nous mener la vie la Rien la pourra plus nous arrêter Insoumis, sage, marginal Humaniste, ou révolter La rage Lorsqu'on choisit rien Et qu'on subit tout le temps Et vu que leurs choix sont bancales Et ben tout équilibre Tout le la, la rage irréparable l'ir la rage Car qu'est-ce qu'on attend Pour se mettre debout Et foutre debout Car la, la, la rage qui nous laisse Pas qui nous reste race, race, Car combien de nôtres Finiront par retourner leurs fesses la, la rage race, De vivre et de vivre laissez la rage ou l'essence de la révolution